Київська. І було це на початку осені року кулкун ілля, тобто року миші. Добринів оглянувся довкола. Це ж востаннє бачить він свої рідні місця. З лисівського узвища видно далеко, набагато він. День був по осінньому похмурий, вітряний, сіре небо низько надвисло, над принишклою землею над холодним ірпенем та темними барами. В ньому шугало чорне вороння, і найбільше його зібралися над спаленим калиновим кутом. Звідси тягнуло болотяною сирістю, духом крові та свіжими згарищами, що ще подекуди корилися ледь помітними смердючими димами. У грудях закликотало, віддалося в серці щемким болем. Калиновий куте, калиновий куте, де ж ти подівся? Що з тобою сталося? Тепер ти з'являтимеся мені, якщо живий буду, хіба що в вісні чи спогадах. Бо тепер тебе вже ніколи не буде, допоки сонце світу на землі. Тепер на тому місці, де ти красувався серед заростів калини, жовто-зелених рокит та запашних логів, де не одне літо гасали мої босі дитячі ноженята, куди рвалася звідусюди, де б не був моя душа, тепер там пустка, чорні купи попелу та людські трупи, над якими вже опускається на страшну трапезу криклива ненажерлива галич. Так думав Добриня, востанньо вбираючи в себе красу і жах рідного краю. Там десь лежать непоховані батько, мати, брати, сестриця Ганночка. Прощайте, мої рідні, прощайте навіки. Його булечі штовхнули з списом у спину, і він, хитнувши кангою, як віл ярмом, рушив разом з іншими невільниками у слід за кінним загоном Жадігера. Шлях лежав через журнівку на Білгород. З дитинства знайомий шлях. Скільки разів проїздив він ним, не злічити, а тепер плететься знову і, мабуть, востаннє. Тут втратив він усе. Домашнє вогнище, рідних людей, болю і навіть майбутнє. Душа була випалена, спустошена, збайдужіла. Усе втрачено. все О, Господи! Перед вечором валку невільників обігнав з військом Менгухан, і, не зупинившись біля Білгорода, що вже горів, узятий темником, бурундаєм, помчав прямо на Київ. Невільники прибули туди лише наступного дня, і чим ближче було до міста, тим більше люду, радного і підневільного, віднялися на шляхах. Зі всіх усюд до нього поволі повзли, мов гаддя, нещисленні монгольські орди. Верхи на конях, на верблюдах, на вазах їхали і їхали одягнуті в овечі кожухи, у зайчі та вовчі шапки. Ході в лицюваті сини далеких азійських степів і пустель, і гвалт їхніх гортанних голосів змішувався зі скрипом вазів і ржанням коней та ревом верблюдів – і затоплював увесь простір довкола міста. Нічого подібного добриня ніколи ніде не бачив. Здавалося, борушаться, здиблюються горби понад Либід'ю і стоганять, гремлять незнаними досі підземними громами. І йдуть ці громи з півдня від росі, куди спрямував Батий свій перший удар. Отже, майже вся київська Україна Уже захоплена чужинцями, затоплена полками кривавого батиги. Залишився один вільний непідкорений ще острів Київ, та й той здригається перед лицем грізної небезпеки. Валку зупинили в долині над либіддю. Звідси знизу, як на долоні, видно, міські вали від білгородських до золотих воріт. Високі вони, могутні. І Рови знав Добриня перед ними глибокі. І люду багато, їх від час і негоди добових заборолах, гені усіли їх кияни, мов мурашки. Та повертає Добриня голову протилежний бік, і серце заумирає від жаху. Пребати, тиєва сила на Київ. І немає ні кисла його ордам, ні упину. Скільки їх? Сто? «Двісті чи триста тисяч? Хто ти знає?» Передові загони вже охопили місто зі всіх боків, стали так щільно, що навряд чи пощастило б кому-небудь вислизнути з нього, хоч би хто й хотів. То тут, то там спалахували короткі перестрілки, що швидко затухали. Обидві сторони промацували одна одну, чого хто вартий. Киянівідна... Страхалися неймовірної, небаченої досі кількості ворожих воїнів, що ворушилися внизу, як величезний мурашник. А монголи були вражені розмірами міста, висотою та могутністю його валів. Всюди по долині палали багаття, пахло вареною кониною та бараниною. Добре не відчув, як йому з судомо і живіт, бо відтоді, як потрапив у полон, не те, що... Не наїдався, а цілими днями бувало різки нема у Живився тим, що знаходив під ногами або довкруж себе, виконатим недогризаним маслаком, жменою зерна, знайденою у Смердівській стодолі, лісовими горіхами, жолодями, ягодами калини та шипшини. Та хіба то їстило? Тут же і на це не можна було сподіватися, тільки на милість завойовників. Тому гості він не дочекався. Саме тоді, коли закиптюжені кухарі почали знімати стрініг над багаттями котли і ділити між воїнами м'ясо й юшку, прискакав Жадігер з товрулом та десятком товрулових кешиктенів. примітка «Кешектени-гвардійці».